Мамина сукня, розкішна чорна сукня, яка так пасувала до її пшеничного волосся, шматою валялась у смітнику Від газу розболілася голова Ілона стиснула запальничку в руці, а другою витягла пачку Бонду Нехай її ворог трохи попітніє, коли вона почне сигарету виймати Машина стоїть під будинком, мав би вже піднятися сюди Боїться Щось відчуває? Вона справді зробила все, що могла. Розшукала власника Білого Ополя. Номер авто був досить простим, а вона мала відповідні знайомства в ОВС. Татошку її рідний там працює, урод з уродів, але щоб позбутися настирливої доці, піде на все. Вона навідалася спочатку в поліклініку в стоматологічне відділення. Інкогніто, прицінюючись до майбутньої жертви прилаштовуючи свій палець до спускового гачка. Потім вона пройшла до його домівки, озброєна повуха, готова перетворити його життя на пекло. Але дім цей, як виявилося, вже мав свого охоронця і довелося терміново змінювати стратегію та тактику. Тоді вона побігла до тренажерної зали, де весь вечір займалася так посилено, що другого дня все її тіло вкривали синці, сфотографувала себе у різних ракурсах і підсунула бабулі ідейку про шантаж. Коли ж і цей задом провалився, стоматолог заплатив, не моргнувши оком, причому стільки, скільки вважав за потрібне, та ще й лікером її пригостив і за цигарками послав, не боячись, що вона втече. Тоді вона зіграла роль бідної пачерки і майже законним шляхом переселилась у дім ворога, щоб знайти шпарку в його обороні. Але спочатку треба було знешкодити його дружину. Минув цілий тиждень, перш ніж їй це вдалося. «Ти своє дістала, Кікімора!» Замерзаючи від однієї думки про майбутній вогонь, прошепотіла Ілона. Руки до цього часу відчували теплокиє, Серце досі стискалося від пережитого задоволення. Тепер на черзі твій коханий чоловік. Я розмажу його по стіні, будь певна. Хай згорить він у нещадному полум'ї, хай усе, що може горіти, згорить. Коли влад нарешті відважився вийти з машини і відімкнути двері свого дому, на нього війнуло тишею, яка мала в собі дивний присмак. «Що за присмак?» – він зрозумів, коли відчинив двері кухні. Газ бухнув йому назустріч, в'їдаючись в очі і в легені. Але він не кинувся рятувати від дієм від смерті. Він став на порозі і утупився в Зоряну дочку. «Тобі привіт від зірки. Я закурю, ніхто нічого не має проти», – усміхнулася дівча. Вона почала багато курити, – Твій вплив Володимире Григоровичу Олександр надійшов ззаду, підштовхуючи його до столу «Та ти проходь, не соромся, як-не-як як, дім твій» Зорянина дочка сиділа з поки що незапаленою цигаркою В одній руці і поки що непрацюючою запальничкою в другій Поки що у нього був шанс, невеличкий, менший за найменшу мишку про мишок потім. Я теж закурю гаразд. А Влад, сів на диванчик, поплескав себе по кишенях, витяг свої улюблені, вибив з пачку одну цигарку, останню, треба збігати купити, хоча навіщо мерцю цигарки. Для приколу хіба. Взяв цигарку в зуби, знову поплескав себе по кишенях і зітхнув. «Хтось мені і дасть припалити?» Треба визнати, що якийсь час вони заворожено стежили за його маніпуляціями. Дівчині вже паморочилося в голові, тому вона час від часу стріпувала нею. А хлопцеві – нічого. Тільки от частенько поглядає на терасу, прикидає, чи встигне добігти. Наївний. «Засохне, урод, зараз ти попрощаєшся з життям». Але перед тим відповіси за все зло, яке ти зробив, поняв? У якому фільмі вона це вискипала? Скільки часу йде газ? А яка різниця? От тільки візьму сірники. Сидіти, не думай, що встигнеш раніше, ніж я клацну запальничкою. О, в тебе ж є запальничка. Позич. Усім засудженим до страти дозволяють викорити останню цигарку. Принаймні у фільмах. «Ти що мелиш? Думаєш, я жартую? Ну, давай, починай лахати, а я подивлюся», – провадило своєї дівча. А хлопець потихеньку-помаленьку потягнувся до виходу. «Периколюм ін мора. Небезпека в затримці». Латини не вчив, а знає «Не встигнеш?» – зронив улад. «Що?» «Не встигнеш подивитися, не доживеш Холодильник увімкнений, пробіжить іскра і все До запальнички справа не дійде Олександр за спиною дівчини витріщився на невинний холодильник І враз зупинився біля дверей на терасу «Лялю!» «Давай, закругляйся!» Він зґвалтував мою маму. Я не випущу його живим. Олад Потероко. Дівча піднесла запальничку до цигарки, яку елегантно тримала двома пальчиками, і хижу усміхнулася. Принаймні думала, що хижу. Насправді, вимучено і посинілими від перенапруження губами. «Добре, що Олег не приїде», Рано ще йому робити свою жінку вдовою. Годилося б передзвонити і перенести зустріч.